ויינחלו בני יוסף, מנשה ואפרים, ויהי גבול בני אפרים למשפחתם, ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד, עד בית חורון עליון. ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון, ונסב הגבול מזרחה טענת שילה, ועבר אותו ממזרח ינוח, וירד מינוחה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 ולא הורישו את הכנעני היושב בגאזר, וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה, ויהי למס עובד.